Sziasztok, ez a hétvég kötekedő újabb adása, ugye a mottónk az, hogy ma fociról foci nélkül, minél kevesebb várható gólal és középályással és hasonló kifejezésekkel. Ismét hárman vagyunk itt, Kazó István, Fanta, Hanta, sok mozgalmi néven, Kispesti blogger, Fekő Ádám, Díos Győri származású, újságíró és magam pedig Csepregi Botan vagyok egy működvelő és kiugrott sportoljságíró. Gyorsan túlendültünk ugye a futballelbén, jó-jó ez a, a hatacári egy hónapig, de elkezdődött a valódi ö, futball, és a hétvégén pedig elkezdődik a valódi futball, a valódi ö, versenykírása. Magyarul az NB1, úgyhogy el körül ne fog... felejtsük el, csak a Kispesti érdekeltség társaink kedvéért az NB2 is el fog kezdődni. Nem mindenki az elitligában játszik itt. Itt most elfojtottam egy szót. Nem szóval baj, ez nem e is körül szóra szeretnénk szeretnék képesek, mert nem is adásengedét kapni. Elkörül fog forogni, reméljük a, a, az adás. Két részre gondoltunk. Az egyik az az, hogy, hogy mi változott az elmúlt 14 évben? Lett-e jobb a magyar foci, a magyar bajnokság a beleöntött gigantikus mennyiségű közpénz És a második rész pedig az lesz, hogy, hogy megpróbálunk tényleg minél kevesebb futball kifejezés nélkül, de arra lokoskodni, hogy mit lehet várni attól, hogy a magyar bajnokság mit fog nekünk produkálni. Mármint mindenkinek, mert hogy akit nem érdekel, az is fizeti az előadást. Ja. Úgyhogy úgy, köszönje meg mindenki ezt igen. a fantasztikus produkciót. Hogy mindenkinek... biztosítja nekünk a szórakozásukat. Igen, igen, igen, mindenkinek javasolni tudom, hogy nézem meg a tévében a helyzetet. Én nekem hosszú-hosszú éveken keresztül az egyik kedvenc szórakozásom volt, hogy egy kicsit másnaposan a délutáni foci közve... magyar foci közvetítésekre aludni, és a kellemesen üres stadionba ilyen kicsit ilyen visszhangosan puffogó, labdára olyan elképesztően jól lehet ilyen fél álomban hemperegni, hogy ez szerintem, el, szerintem semmi formáját semmi, és mi nincs a környékén se ennek. Jó, melyik témával kezdjük? E de ez ezzel, hogy, hogy, hogy jobb lette a a foci a elmúlt 14 éve mondjuk így. Akkor berángathatom az én kedvenc témámat erre, ami ami, Jaj, neki ami az egyik legjobban jelzi szerintem. Méghozzá Bognár Györgyöt és az XG-t amiről nem akartunk ma beszélni. Egyébként az XG, ez a expected goal, ez a várható gólok száma, ami, ami egy ilyen, ilyen furcsa mutatója a, lett mostanában a világfutballt a világ szám, világ számítógép előtt értelmező embereknek. Nagyjából ez arról szól, hogy megnéztek baromi sok gólt, hogyha adott helyzetből berukták, vagy nem rukták be, és megnézték kávé az arányát, hogy mennyit, mennyiszer rukták be, és akkor egy adott szituációból előtt labdának annyi az XG-je, amekkora az esélye annak, hogy ez nagyjából bemegy. Ugye ez a 11-eseknél ez ilyen 78% tehát 0,78-as XG. Na, de ennyit az XG-ről. 10-1-esből 10, 10, 10 8-6 belőle. Nagyjából 8-6 belőle. és ez ugye nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy az xg és ez az, új, ez az új generációs sport szakértő kommentátoroknak Persze, ez az, az egyik, az, az a... egyik happy-a, de nem is, tehát, hogy, hogy, hogy, ez igazából, hogy, vagy... hogy ez igazából Magyarországra addig szivárgott be, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ugye megkapjuk már az XG, az XG statisztikákat, már ugye a köztévének a... a statisztikákat mutató kis oszlopaiba is a meccsek közbe, és elmondják, hogy most valakinek a nagyobb, és ez egy ilyen kifejezetten, na, szóval szerintem ez azért érdekes, mert az az XG jelenség kezdtően megkülönböztetni a, hogy is mondjam, milyen régi iskolás, ilyen Bognár-György féle <gül> ez lesz a téma típusú figurákat. A, azt hiszem egyébként talán a legismertebb egyébként a Kele János, mint, a, mint, a, mint, mint az új az Hát vagy a, a Szabó és hozták igen. be ezt az XG-t. Egyébként, a, ha már bedobtad ezt a köztévén megjelenő statisztikákat, az is egy olyan dolog, amit, amit mindenképp ki kéne emelni, az elmúlt 14 évben volt pár év, amíg az MLS publikálta az instat méréseit legalább részben a mecc, az adott bajnoki fordulót követően az adott meccsekről. Az itt a jó dolog volt, mert lehetett látni, hogy milyen passzhatékonysággal, hatékonysággal, kik hova mit, mit csináltak a pályán. Na most egyébként ez is eltűnt. Tehát, hogy nem tudom, észhetétek, az elmúlt három évben ezek a mérések nem nyilvánosak Magyarországon. Hmm. A klubok megkapják esetleg, vagy a klubok használják, de nem nyilvánosak a nagy közönségnek. Na most egy angol bajnokságnál, vagy franciánál, németnél ilyen elképzelhetetlen lenne, hogy ne legyen minden adatnak a Jó, de mi nem biztosíthatunk nekik verseny előtt, hogy Már? tudják rólunk. mit kiről? Mit? Van egy példám erre, amikor Tomás Job iokot leigazolta a Honvéd 2010 ben Godrav, mindenki azóta is észbe tartsa ezt a nevet. E, és Diósgyőrbe játszottuk az első meccset. Az az érdekesség, hogy a Tomás Jobb Jókot a Honvédelmi Diósgyőri mérkőzés után jelentette csak be a honlapján, úgyhogy a Diósgyőr már készült a játékosra, mert a játékosunk, a kispesti játékosoktól tudták a Diósgyőriek, hogy leigazoltuk ezt a játékost. Tehát, hogy ez a versenyenlőny is ennyit ér, mert a játékosok kommunikálnak egymással, de értem, hogy mire gondoltál. Na, de vissza az XG-hez, mert az XG-t szeretném párba állítani, Bognár Györgyel, mert szerintem ez tottja az egyik legjobban azt, hogy hogy mi van ma Magyarországon. Az XG te de mit kell tudnunk Bognár Györgyről? Na igen, ez a lényeg. Az is a bogyolódott story lesz. Úgy a Bognár György, az, az aki nem fér bele 50 percbe. Hát, nem, de most az egy tömören összefoglalva, Bognár Gyuri az, aki a saját szemének fog hinni, és a saját elképzeléseihez ragaszkodik. Még ez a régi vágású, régi iskolás elképzelés. Tehát, hogy, hogy én tudom, hogy mi az a foci, mert én játszottam ezt a focit, nekem van erről valamilyen elképzelésem, szerintem rugjunk egy kicsivel több gólt, mint az ellenfél, vagy legalábbis próbáljuk meg. Ha nem bejön, olyan bonyolult játék ez. Nem olyan bonyolult, igen, ha bejön, akkor bejön, ha nem jön be, nem jön be. Ráadásul mindezt megtehetem Pakson, ahol egyébként semmi felelősségem nincs, mert hogy kiesni azért nagyon nehéz az igen, Nagyon fontos, hogy a Bognár edzője, ja, a Paks edzője. Ja igen, kisztorzó. igen, azt nem felejtettem hozzátenni. A Pakson megteheti ezt az egészet, mert Pakson semmi felelősség nincs. Hinezzük Pax... nem... még azért ezt a Bognár képet egy nagyon picit. Jó, figyelj, a Bognár Gyuri az, akit, aki, akinek a táplálkozási tanácsadó, ami minden klubnál van most jelenleg, mert taóból lehet fizetni, meg mindenféle pénzekből lehet fizetni, és szinte ingyen van a kluboknak. A, az a Bognár Gyurinál, az, szerintem az a két havonta disznóvágás valahol, és náluk a táplálkozási tanácsadó az a, valószínűleg a Böde Dániel, aki kiválasztja a sertést, amit levágnak. Tehát én, én, én, én így képzelem ezt a modern futballt egyébként Pakson. A, a Gyuri csinálja ezt a, ezt a régi iskolát. Tehát, hogy nálá ez így működik. Ő nem XG-ket néz, nem statisztikákat néz, nyilván hozzáfér ezekhez, nyilván a háttérben lelemzik a videókat ők is, de ő a videón nem ezeket az elvárható dolgokat, nem ezeket a. A mérhetetlen nagy tömegű grafikonokat fogja átböngészni. Jó, Most akkor egy... én a kicsit. Lehet, hogy elvág a témától, de Pornágyi, hogy az, aki az 86-os, 06-os magyar-szovjetnek az egyik főszereplője, az egyik legjobban beégő játékos. Aztán játszik ugye külföldön is, Francusza. Belgiumban is. Franciaországban. Franciaországban. Játszik külföldön, és elvileg felvesz magára valamit. Varszág azt is külföldön nem verte magára, hogy a szerencséjátékokkal közeli barátságot kötött, és ebből neki voltak igen komoly problémái, mind életvitelleg, mind hát egy cégügyvezetőjeként is. Ez az egyik része a személyiségéről, a dolognak... akarsz hát személyiségéről igen, nem az, hogy, hogy, hogy, hogy azért, hogy érdekes ez az ócsárláson kívül, mert hogy, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy ő, ő valószínűleg akkor ekkora májjel, hogy ezt így, így, így meg, megbocsátjuk neki. Tehát annyira tud valamit, hogy, hogy ezek, ezek a dolgok nem süllyesztik előtt. Mm. És ugye ő az, aki most ér vissza majd szakkommentátorként, mert hogy három éve ezelőtt az Európa bajnokság alatt, sikerült ja, az Erikszen eset. esetnél elég furán viselkednie, és Kábé azt mondta, hogy szimulál az Erikszen, akinek éppen megállt a szíve. Igen, hogy miért kéne megszakítani ezt a meccset, hagyjuk már ezt az egészet. Nyilván utána így kéntenként, hogy bocsánatot kért, az az igazság, hogy itt szerintem az is van, hogy az mutatta meg talán, talán a legjobban, hogy, hogy hogy hát, hogy hát mi, úgy, olyan nem is tudom szakértői edzői brigádunk van, mint amilyen az elmúlt 40 éve volt a magyar futballnak. Nyilván, hogyha lettek volna nagyobb magyar futballhősénk, akkor lennének komolyabban vehető nem is tudom szakértőink, egykori focistákat érdemes lenne beültetni ö, szakértői székbe. Ö, ez, ez ugye pont egyébként a Bognergy generációjából egyáltalán, tehát ez, ez, ez, ez, ez igazából nincs ott, tehát nem, nem voltak ilyen, ilyen kifejezetten, nem, nem is tudom, ilyen szellemi lángos lopok ebben, a a társaságban, már később sem nagyon egyébként, e, illetve ami szerintem, és szerintem csak, hogy visszavezessem a Pistának Igen, a, ilyen, gondolat, egészet, a gondolat, hogy az is nagyon ér. jól mutatja, hogy ez az ember jelenleg most éppen kevésbé ugye egy 4-0-ás román másodosztályú Európa Liga selejtező után, van. most visszavágott, bevalljuk, hogy még nem tudjuk, meg korábban vettük fel, de hogy ez az ember egy körbe ugrált, volt egészen három héttel ezelőttig, Országon, hogy milyen szép focit játszik, olcsón csinálja ezt. Mert, hogy magyar úgy, játékosokkal. Magyar játékosokkal, és végül is nyert is egy kupát, amikor a Fradit megverték. Na igen, és pont ez a lényeg a Bognár Györgyben, én őt jelenségnek hívom, mert ő egyszerre egy ilyen szerintem az új magyar futballnak, és egyik legnagyobb kritikusa is. A rákfené azt inkább legyen a második, a kritikusságát vegyük elő, hogy miért ő a legnagyobb kritikusa. Gondoljátok végig, hogy van az nb 1 ben 12 csapat, ebből azért mondjuk 8 nagyon durván ki van tömve pénzzel. Mm -hmm. Még tavaly, még akár hogy tavaly a Honvéd is ide tartozott. Így nagyon sok pénzzel kitömött csapatokról beszélünk. Parádés infrastruktúrával, elképesztő személyi állományjal, gyakorlatilag a, a nyugati közép klubokkal vettek kedvük a létesítő helyzet, a, a személyállomány. Itt érdemes megegyezni csak, hogy mennyire, mennyire ö, így van ez, hogy ugye pont nem régen jelent meg, ugye én is olvastam a g azt a cikkét, ahol azt hiszem, hogy az egész térségbe csak is kizag Ausztria elkölt nálunk több pénzt ö, játékos fizetésekre. És az, a játékos fizetés az még ráadásul egy plusz téma, tehát hogy az, azt a kluboknak ki kell gazdálkodniuk egyéb bevételeiből, én most csak arról beszélek, amit egyébként nagyjából majdnem nem megkapnak az államtól. Van egy ilyen nagyon-nagyon erős háttér, hát figyelek, képzeljétek -e, hogy a legtöbb klubnál akkor a sajtóosztály van, mint egy vidéki megyei lapnál. Ezek már nem kicsi dolgok, amiket ezek a klubok üzemeltetnek, óriási személyi állományok vannak, azért egy... Egy, egy... egy legalább van 150 alkalmazottja, van, 100 szerintem. 100 alkalmazott most. környékén kezdődik, ma már egy NB1-es klub. mint amennyi nézője van. E -hát... E -hát... És akkor ebbe a világban... nem... Na jó, és akkor ebbe a világban megjelenik Bognár György, és második lesz a Paksal tavaly, és kupát nyer. Csak a szemére hagyatkozva gyakorlatilag, meg mindenhol másonnal a játékosokkal, akik kapnak egy újabb esélyt. És, és akkor ott állunk a, a magyar futballban, hogy, hogy költjük a milliárdokat, profibnál profib dolgokat hozunk létre. Hát nekem a kedvenc például a kispest, hát az, az, az a végtelen milliárd, amit elköltöttünk a kispestre, és abból egy sikerült egy másodosztályt összehozni, azt is csak nagy nehezen, mert két három év, ami kiesett. A klub. De közben meg, közben meg, hogyha kívülről ránézünk a Honvédra, egy profi stadion, egy gyönyörű akadémia, különböző csapatai vannak, gyönyörű mezben, ahogy villognak a Amíg el a nem üdöztétek videói. De azóta is egy parádésan kinéző, úgy néz ki, mint egy ilyen európai középklub. Tehát gyakorlatilag sikerpropaganda van a másodosztály alsóházában. Tehát minden háttér megvan, és akkor jön egy Bognár György és második a paksal. Úgyhogy a, úgy, a, a, a paks mögött valószínűleg hasonló dolgok megvannak ugyan kisebb méretben, mint mondjuk egy Honvéd MTK Fradi. A e, új Stadion nyilván nekik is van, de ez is most van. már lassan a Máji FC-nek is van borsodban. Nem, nem akarok most belvágni a pisto gondát, mert az mond végig, de. most nagyon kedvem lenne. Igen. Ez, a, ez az egyik dolog, hogy a Bognár Gyuri gyakorlatilag kritikusan ennek a futballnak. A Fradi hozhat külföldről edzőket, Megveri a kupadöntőben a Fradit. Sokáig tartja a lépést a Fradival a bajnokságban. Azt nem kritikusnak hívják, hanem a válságtünetnek. Tehát, hogy <gül> igen, de hogyha kívülről nézett, akkor ez egy kritika. Hogy, hogy, vagy válságtünetnek. Vagy, válságtünet, vagy válsá... válsá... nézőpontkérdés. Tegyük hozzá, hogy a Bogner kifejezetten, ja, is rá, és kifejezetten, a, kifejezetten ja. a Fradival szemben határozza meg azt, amit ő csinál. Ugye ez is egy különös, hogy ugye a Kubatov Gáborral, a Fradil elnökével borzasztó viszonyban vannak. Ez a, tehát, tehát, hogy re rendszeresen üzengetnek egymásnak a uh, Kubatov nagyon, uh, elég, elég, elég sarkosan meg is fogalmazta, hogy ő egy ilyen kaszinó volt rányom a keveredett nem érted, hogy mit keresett egy elményes csapat, csapat edzőn. Tehát, hogy, hogy ennyire, ennyire nyíltan utáni egymást két egyébként a rendszerű jó ja, visont tápoló. Nincs ilyen a a szokta, nyit konfliktusok. Igen, igen, Szerintem KB ez az egy van most, és, és egyébként a, a korábbiakat, a korábbiakra alig emlékszem igazából. Talán amikor az elekákos nagyon összevereked valakivel, aki maj majdnem ketté akasztotta az RB szereplését, de az is egy ilyen, tehát hogy igazából ez egy, ez egy nagyon ritka helyzet, na mindegy is. Na igen, nagyon jó, hogy használtad a Bognár Gyóri kapcsán ezt a büszke szót, hogy büszke rá, mert, és itt, itt vezetnék rá a másik témámra a Bognár Gyórival, hogy ő egyben Rákfenie is a magyar futballnak, mert amíg Bognár Györgyök eredményesek lehetnek a magyar futballban, addig folyamatosan nőni fog a lemaradásunk a, a világ képest megvannak a lehetőségeink, megvan minden technika, megvannak az infrastruktúrális körülmények, és nem használjuk őket. Tehát nem tudjuk helyesen használni őket. Szerintem a, szerintem a Bognár György nem hogy György hibáztatom, um, nem, a azért azért György jó. egy jelkép az egészben. Igen, jelkép meg jelenség, de hogy jelenség. valójában uh, és csak valójában így is van a Bognár szó. György jelenség. Ez van egy. jegyzet. Nem, van, arról van szó, hogy, hogy én akkor gondolat, mert a melejét nagyon, nagyon levágom, hogy szerintem mindennek elné, de nem lehet letagadni. Tehát, hogy azt szerintem azt szerintem bolond, aki azt mondja, hogy a magyar foci nem lépett elő az elmú, előre az elmúlt 14 évben, mert előre lépett. Látszik rajta a pénz. Na, nem, nem. Ha valaki idejön külföldre, akkor látja, hogy ez hogy ez Prost, működik. Iri... beszélsz. Nagyon szép Iridikkennek... át, de ez, nek... át, de ez egy akkora hülyeség, bocsolva. Nem, I... nem, nem, és ez a, ez a, ez a közeg akkor is kitermelni magából a Fradit, és és nem lehet letagadni, hogy a, hogy a Fradi, amit amit csinált, Ugye öt csoportkör uh, egymás után. Ez elképzeltetlen volt 30 Na, évig. Tehát uh, a pénz az látszik. Nem, már, csak az a kérdés. A, az látszik, hogy a Fradi megtanulta elkölteni jól a ráöntött pénzt. Sőt, már termel is. Már termel is. Ö, igen. Már termel is. A, egyedül a Fradi volt erre képes az elmúlt 14 évben, ezt el kell ismerni. Eleinte ők is azért szórták a pénzt, de aztán rájöttek Jol, arra, hogy ezt jól is el lehet költeni, és megtanulták. Egyébként megjegyzem, ugyanazt hát a pénzt ráöntötték a, cík... a videótorra, ráöntötték a homvédra. A videótornál éppen majd sikerül, majdnem sikerült. és nem nem ott sikerül, volt egy időszak, amikor rögtönnek a legstabilabb a a videó. Hát még 18-ban 18 is úgy tűnt, hogy a videótornál erősebb van, mint a Fredi. Hát kettő válasz igen. Na, szóval, hogy itt szerintem, na most már akkor két dolgot is fogok mondani. Az egyik az, hogy itt szerintem az, hogy, hogy, hogy igazából kettő dolog ütött be szerintem nagyon. Az egyik az az, hogy van egy ugye, elég komoly gazdasági válság igazából nagyjából a Covid-ot. Tehát most már inkább azért ilyen foltozás történik pénzügyileg egy csomó esetben, mint, mint, mint az, hogy akkor most jön, jön, jön valaki és egy fociklub fuci, klub mögé valami tényleges projektet lap, vagy rak, bocsánat. A másik pedig az, hogy valójában a magyar focin úgy látszik a pénz, hogy igen, minden, ami pénz, minden amit pénzért meg lehet venni, az így ott van, tehát, hogy ja, szépek a stadionok, euh, jobban néznek ki a kommentátorállások, az, az egész professzionálisabbnak tűnik, de valójában egyébként, hogyha szigorúan csak azt az apróságot, hogy maga a foci egyébként milyen, akkor a jelenlegi helyzetben volt egy felívelés, azt hajlandó vagy, vagy, vagyok, vagyok elismerni, de jelenleg a Fradin, kívül semmivel nem jobb a foci minősége, a Fradin kívüli 11 csapatnál, mint ami 2010 környékén volt, az égvilágos világos. Hát igen, csak ez, ne... mondjuk, ez mondjuk, ez mondjuk, ez mondjuk um, ennél temben értem ezt, hogy a, a Fradin kívül, a hát Fradin de... kívül, de nem a Fradival együtt van. Hát de, de most... hogy az összmagyar dolog, az a... Az nem fejlődés, hogyha, hogyha, hogyha egyetlen egy klub elkezd minőségben ugrani, meg így, meg így kiemelkedni, ettől függetlenül az átötte esetemény, hogyha te, hogyha te kimész egy fordulóba, az 1 ben rendeznek hat meccset, hogyha te 5 kimész, ugyanolyan szarfocit fogsz látni, mint 14 évvel ezelőtt. A, én, azt én, szerintem én, nem egy igaz, szerint, Szerintem még el sem fejlődik, de igaz, de, de mondom, de, de látszik. De nem az, a, nem az a kérdés, az a kérdés, hogy ezt nem szabad letagadni szerintem. A, mert, mert ha letagadod, akkor megint tártalhatsz azoknak, akik eleftelenül azt, azt mondják, hát, hogy már pedig érdemes volt van egy... de vár, És van egy fontos gondot, egy másik része az az, hogy nem mindegy, hogy ez milyen hatékonysággal költöttük el ezt a pénzt. És na, és ez ebbe lesz a, a, a, a döbbenetesen szart, és az elképesztően gyenge között Na, lesz a, valahol valószínűleg szerintem a, a, a Szerintem a, szerint a magyar klubcsapatok nemzetközi eredményei azok egyébként egészen nagyszerűen szokták prezentálni, hogy, hogy, hogy, hogy merre tart ez az egész. Mondom, volt a 2010-es évek közepe környékén egyébként volt egy valamifajta ilyen kiegyenlítődésszerűség szerintem, ez most ott tart, hogy éppen az ezüstérmes az, az otthon kap egy négyest egy román másodosztályú csapattól a Fradi erre ma valószínűleg egy szép tapasz lesz, de, de egyébként pont ugye általában ugyanott szoktak elbukni pont, tavaly játszott a a ö, Rapid Wien ellen Bécsben ugye a Debrecen dobogós, de. és ha, az volt ott is a narratíva, mint amit már az elmúlt nem 14, az elmúlt 30 évben megszoktunk, hogy hát igen, nagyjából hasonló minőségű bajnokság, talán a magyar még egy kicsit is jobb, igazából lehet, hogy a Debrecenek nem is kell olyan nagyon, nagyon összetörnie magát, de, tehát hogy még azt is mondhatjuk, hogy ők az esélyeség oda visszakaptak ki, de, hogyha jól emlékszem, borzasztóan simán. Na, ez pontosan az a típusú, egyrészt nettó hazudozása a magyar foci minőségéről, amit már 30 év megszoktam, és pontosan az a típusú ilyen, ilyen, ilyen semmi játék, amikor az első értelmezhető ellenféle ellen kérdés nélkül ki. Mondom, voltak felállásokat, de a Fradin kívüli univerzum az azért egy elég nagy univerzum, az az univerzumnak a nagy része. De amikor azt mondjuk, hogy nem is tudom, az, az univerzum az, um, jelentős részén van élet, akkor, a, akkor, mert hogy a Földön van. Én nem mondom, én, én a számoktól, mert a tényekre nem, nem kell, hogy mert pedig az lépés akkor is ott van a fociban, mert hogy például a Paks az Európa-ligába kapott ki most. Azért, mert a, a az a fradi, a fradi miatt, miatt de az fejjebb ma... sorolódott a magyar bajnokság de a, a bajnokság De azt, az, egy csapat Most miért te azt akarod mondani, hogy a moldovai bajnokságban a Sheriff Tiraspol eredmény sora az egyébként így jót, az egyébként a moldáv bajnokságot erősebbé teszi. Ne idegesíts már, egyébként ott se nagyon játszanak moldávok, az nem, szép, nem azt, azt mondtam, nem is ez volt a kérdés. Az volt, hogy látszik-e a futballon a ráköltött pénz? látszik. Hát egyetlen egy foci csapatnál látszik én ténylegesen a foci minőségébe, de, de azért azt nem mondjuk azt, hogy, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon látható. Én nem mondtam, hogy megérte, én azt mondom, hogy ennek az elkölt, pénz a pénzelköltésnek a hatékonysága az, ami egészen rossz lehet. De a két egyszerre igaz tud lenni, hogy látszódik a magyar futballon a ráköltött pénz, és hogy ezt amit döbeletesen szorul költöttétek el, barátaim. Legyen. Jó, hát a hatékonyság az. az és akkor megint Kispestről fogok beszélni két szót. gondolta volna? Volna? volna. Ugye a 19-ben jött az új tulajdonos, reméljük, amikor ez a műsor lemegy adásba, akkor már a régi tulajdonos ez is. De hogy, hogy 2019-ben érkezett Hemingway helyére az új tulajdonosi kör, Hemingway egy ilyen másfél milliárd körüli főösszeggel adta át a Honvédot. A egy évvel előtte bajnok volt elő, abban az évben negyedik helyen végzett a csapattal, a kupadöntőbe jutott a csapat, volt egy másfél milliárd, 1,7 milliárd körüli összeg, amit ő elköltött erre, ebből olyan 1 milliárd forint körül volt a bérkeret. Ez pillanatok alatt 5 milliárd fölé ment. És közben a Honvéd a, a 12 csapatos bajnokság 9-10-11. helyére szorult vissza. Most akkor milyen hatékonyságról? Hát, erről, be... erről beszélünk. És úgy, közben úgy beszélünk a hatékonyságról, hogy ez az új tulajdonosi kör gyakorlatilag visszaigazolta a 17-es bajnokcsapat jelentős részét. Mm -hmm. Tehát visszahozta barátbotondot, lánzafámét, lehetne sorolni, Eppel Mártont, lehetne sorolni a neveket, és ezekkel a játékosokkal kezdett el egyre jobban visszacsúszni. Tehát, hogy nem elég, hogy rosszul is költik el, hanem valamilyen olyan klímák alakulnak ki a a klubházakban, amitől az egész nem tud működni. Ez az, amit én nem tudok egyszerűen megfogni. Tehát, hogy, hogy már lecseréltek mindent, lecseréltek az edzőket, a játékosokat, a háttérstábot, gyakorlatilag az épületet is felújították menet közben, és még mindig nem működik. Tehát mi az, ami árasztja belülről egy ilyen klubházban azt, amitől ez nem fog működni, be van fogalmam nincs, és nem csak ez egyetlen klubház van. Nem fogunk bashingelni szerintem újságírókat, de azért nélkül mondjuk, hogy ugye megszületett a nagy megoldás, ugye két, két pontból megsikerült ö, valakinek rajzolni a, a, az egyenest, és az már pedig a megoldás az az, hogy nem elég intenzívek Magyarországon az edzések mert hogy, hogy két kisgyerek kivánt és azt mondják, hogy a seggünkön veszük a levegőt és, ez folyamatos és semmiatt, egyébként amikor a Szűztomi kihazolt Dániába ő konkrétan azt nyilatkozta, hogy a, az az egyik példa hogy a, har egyik igen, példa igen, a, a harmadik egészés után taxiku, taxival ment haza ez az egyik példa megjegyzem ez a srác most 19 évesen visszaigazolt Ebrecenbe hogy, ö, hogy akkor szeretlek mitől van, mert van erre megfejtésem. Tehát, hogy én szerintem teljesen egyértelmű, hogy miért, miért, miért nem. Szerinte, szerintem. A... Valójában. Szerintem alapvetően, hát egyrészt, hogy egy kicsit magasabb röptű vagyok, akkor azt tudom mondani, hogy ameddig nem, nem létezik klubfilozófia, klubkultúra, ilyesmi, addig, addig, addig te ezt az egészet cseszheted. Tehát, ha nincs egy rendszer, amiben te bele akarsz illeszteni dolgokat, akkor olyan leszel, mint, mint, mint amikor a FIFA játékban egyszer csak rátszakad egy csomó pénz, módba és egy hülyére vásárolod magadat, uh, ami szerintem egy, ízé, szerintem egy szerintem szerintem ez ez nem, nem, nem fog hozni dolgokat, illetve nem tudjuk megbontani azokat a, azokat az itt maradt uh, ilyen velő maradt kellemetlen rendszereket, uh, illetve kellemetlen társaságot a magyar foci környékéről, amik uh, Amik, amik egyszerűen ott így ólálkodnak körülötte, és nagyon meg vannak sértődő, hogyha, hogyha, hogyha nem ők a legokosabbak. Én mindig félek attól, hogy van közben egy ilyen mentális háttér is, hogy egy játékosnak fokozatosan nem éri már meg kimenni külföldre. Tehát olyan szinten megugrottak Magyarországon a fizetések, hogyha te egy, egy MB2-es csapathoz elszerzülsz fiatalként, már az beláthatatlan összeg. Már olyan összeg, amit a szüleid az életben nem kerestek valószínűleg havonta. Nekem van egy ilyen, ilyen érzésem is, hogy, hogy már nem, nem rángatják annyira, hogy, hogy összejöjjön ez a külföldi szerződés. Már nem kell ezen nagyon törni ja. magunkat. Menedzser van 16 éves kortól, az NBA 1-1, NBA 2 28 csapat, 30 fős keretekkel számolva az alsó hangon 800 játékos. Ha abba be tud férni, akkor megvan én, az élete. Bocsánat, mm. bocsánat hogy visszaveszem, az csak én egy nem, meg nem nevezett futbolistától hallottam szó szerint egy, hát régi Balaton Sound fesztiválos beszélgetésen, hogy, hogy most már így mennek, tehát, bocsánat, ez a 2010-es évek közepén volt, hogy most már így megy annak a híre, hogy hogy, hogy, hogy, hogy Bocsánat. Szóval, hogy akkor, akkor elkezdett már futni annak a híre a különféle ilyen nem annyira nagy sinadratával külföldre került játékosok között, hogy most már érdemes haza igazolni Magyarországra, mert hogy időben jönnek a fizetések, és tök jó fizetések is vannak. Uh -huh. Sőt, ami... gyakorlatilag annyi adómentes vagy szinte, egy nagyon nagy határig, nagyon minimális adó van rajtad, ami azt jelenti, hogy a, hogy a nettót gyakorlatilag uh, megközelíti már egy belga-német középcsapat szintjét amihez ami ez neked sokkal többet kéne hozzárakni, hogy te ott legyél azon a szinten, Miközben egy Magyarországon is megkeresheted. Hát, jó, valami kevesebb teljesítménnyel. Ne felejtsük el a szokásos és állami állami torzító hatását annak, hogy milyen borzasztóan sokat kérhet egyébként egy labdába egyeneset tudni rúgó magyar játékos jelenleg Magyarországon, mert ugye van egy nagyon izgalmas fiatal szabálya, egy ideje a magyar futballnak, ami mivel ugye az minden EU-s szabályzással ellentétes lenne, hogy, hogy, hogy azt mond hogy csak magyar játékosokat alkalmazhatsz. Tehát a szabad munkavállalást azt egy kicsit csúnyán érte, értelmezni, ezért egyfajta ajánlás, hogy te akkor jutsz hozzá bizonyos ilyen támogatásokhoz a szerencsejáték ZFT környékéről befutó pénzektől, pénzekből, hogyha ennyi meg ennyi magyar játékost játszatsz. Mi? Bocsánat, csak hogy, ez, csak, csak, csak, csak hogy a hallgatók is megértsék. ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a magyar játékosok sokkal több pénzt elkérhetnek, hiszen eleve kevesebben vannak, hogyha valaki jól tud focizni, akkor, akkor az dupla annyit, ér, mert hogy magyar játék, bocsánat, fiatal szabály, fiatal magyar játékosokra vonatkozik. Fiatal. A játékosokra megkülföldek is beleférnek? Nem. Szoktak is. B -b -bizonyos, vannak van, bizonyos van, vannak amikor feltételek, amikor igen, igen, de azért nagyon ritka Igen, de igen, tehát van, de, hiszem, is volt volt, a, de az is azért, mert Fobuné, azt hiszem, Nem hiszem, hogy 18 évesen is valami úválogatott, tehát valami nagyon ilyen. Tehát, a hogyha nagyon szabá, fiatal, igen. akkor igen. Na mindegy, az a lényeg, hogy ezzel teljesen irreálisan sok pénzt kérhet el egy viszonylag jó magyar focista, hiszen igazából a, a, a klubnak pénze van abból, hogyha őt játszatja, és nem az ugyanilyen képességük. Külföldit. Egyébként ez egy óriási torzítás, ami, amiről most beszélsz, és nem az, amit mondasz, hanem az egésznek a háttere, ugyanis ezeket nem támogatásként kapják a klubok ezek a, ezeket a pénzeket, hanem ezeket a pénzeket a klubok alapból megtermelték. A klub megtermeli ezt a pénzt azzal, hogy az ő meccsét játsszák a tévében. A klub megtermeli ezt a pénzt azzal, hogy az ő mérkőzései szerepelnek a fogadási ajánlatokban. Ezeket a klubok igazából meg kéne, hogy kapják ezt a pénzt, de az MLS ezeket a pénzeket elvonja tőlük. És bizonyos szabályok mentén Vissza, hajlandó csak visszaosztani. Visszatartja? Igen, visszatartja. És mikrofonnal szóval is sokkal kevesebbet kap, kap. Ő megteheti nyilván, hogy neki egy ilyen 300-500 millió forint esetleg, esetleg beleférjen, hogy azt nem kéri. De ugye, hogy, hogy ezt a klubok nagy része nem teheti meg. Menjünk el egy zene szünetre? Menjünk. Szerint, aztán nagyjából itt fogjuk folytatni, szerintem csak több aktualitással, de. Igen, valószínűleg. Ér, nem nem nem jössz, jössz. Menjünk egy kicsit. Jól van. azt akkor visszatértünk, és ott hagytuk abba, hogy az mrs a pénzeit, hogy hogyan osztogatja el a központi forrásokat. Ezt, ezt bontszolgattuk kicsit, és elhaztott a fiatal szabály nevű dolog. Erre már nem utalok vissza, hogy mi ez. Viszont ugye egy ilyen kapcsolódik, az, az általánosból a kókréjtbe tudunk uh, hajlani uh, azzal, mert egy kicsit arra akarunk beszélni most a hátralévő időben, hogy mi fog történni most ebben a szezonban szerintünk. Uh, a mi én gömbünk szerint. Szóval, hogy, hogy van ez a fiatal szabály dolog, és volt egy nagyon fura dolog... Uh, februárban a bajnokság kezdett előtt négy nappal kirúgtak egy edzőt, mert azt mondta, hogy Szarikő erre az egész fiatalszabályra ő nem azért akar játszhatni valakit, mert fiatal magyar, és ezért pénzt kap az egyébként Mészáros Lőrinc által a háttérből fenntartott klubja. Tehát is kicsit a szót ha Hanem ő, ha ő akkor ezt így csirálja, és és ugye ez a, ez a Kudnyacov Szergeiről van szó, és ez a, ez a hajcihő ez az ő kirugásához vezetett, ma pedig az ő kirúgása miatt kizárták a Diós az igazolásokból, tehát se fiatalt, se atuszálemet, se szamoait, se magyar nem fog tudni igazolni. Az, az UEFA tiltotta le őket, hogy regisztrálhassanak új jártékost. pontosan. Ha, az... Három magyar csapatot tiltott le, az ugye gyakorlatilag megszűnt haladást, a Pécset és minket, a Diósgyőrt. Fantasztikus társaság, hiszen úgy, hogy jöltem, akkor, akkor azért a Pécsdén is vannak anyagi típusú problémák. Állítólag Biskolcon nincsenek, amit talán alátámaszt az, hogy ugye a csapathivatalos tulajdonosa az a Mészáros Lönitz Puskás Akadémiájának a egyik csapatorvosa Biztos vagyok benne, hogy egész életében szóval is Akkor már stróman a... se jut. Valódi stróman se találsz. Igen, igen, igen. De de van, de, neki, hogy... van neki valami fájdalom egy, vagy Egyébként mie. van Tehát neki van egy nagyon jó egészségügyi egy egy, Tehát, hogy Igen, hogy, egy magánegészségügyben utazó. Igen, de hogy így valahogy nem láttam eddig, hogy nem volt ott a futball környékén eddig, de lényegtelen is nyilván elhisszük, hogy Magyar Mátyás a tulajdonos, és, és igen, elvileg egy munkaügyi per miatt eltiltották ezt a klubot az igazolásoktól, ami szerintem az egyik legdurvább dolog, ami történhet ilyen esetekben, bár ezt a gazdó is jobban tudja, mert én bevalom, hogy nem értettem egy pár perccel ezelőttig. Há, igen, ez a, az egyik legkeményebb dolog, ami történhet veled, ugyanis ez úgy néz ki, hogy a, ha te játékost akarsz igazolni, akkor azt regisztrálni kell az UEFA rendszerébe, és ilyenkor le vagy tiltva erről a rendszerről, ami, ami ténylegesen azt jelenti, hogy amíg, a, amíg az UEFA vagy a FIFA nem pingeli ezt a rendszert arra, hogy te rendezted a tartozásokat, addig nem tudsz felvenni új játékost. Ez egy ö, elég hosszú folyamat, de a lényeg itt egyébként az, hogy ö, azért Kuznyacovról érdemes azt tudni, hogy ő, ha jól nem élszám, a Ferencvárosban nevelkedett fiatalon, ő egyébként magyar és ukrán ö, kettős állampolgár, és a, az ebbe a sztoriban az érdekes, hogy a, igen, közben itt ö, kicsit félrenéztem, a, az, a, az ebben a, a az érdekes, hogy ha te szerződsz valakivel Magyarországon, a futballban speciál mondjuk, de bárhol máshol, ha te magyarként szerződsz valakivel egy magyar céggel, akkor rád a Magyar Munkahügyi Bíróság uh, ítéletei vonatkoznak, ha te ügyedet ott kell a későbbiekben elrendezni, hogyha valamilyen vitás dolog merül föl. Ez alól kivétel pár éve az, hogyha te külföldiként egy másik országban vállalsz munkát, mert akkor a FIFA vagy UEFA, nem is tudom, most talán azt a FIFA jár el ebbe az ügybe. A FIFA-nak egy választott bírósága a, valahol Svájcban, meg, a, meg van még egy ilyen fejeviteli fórum, ez a Nemzetközi Sportdöntőbíróság, de arra oda nagyon ritkán kerülnek el a magyar ügyek. De az a lényeg, hogy ha te magyar és magyar között van szerződés, akkor magyar munkaügyre megy, magyar és külföldi között, akkor is mehet a magyar munkaügyre, de azért a külföldiek jobban szeretik a FIFA mert, mert az egy Hat, jóval hatékonyabb. Hát például tavaly Kispesten az egyik játékos, hogy a magyar munkaügyre ment volna, akkor még most is tartana az ügye, mert van olyan ügyünk, ami már évek óta tart. Viszont ő elment a FIFA-hoz, három hét alatt elrendezték, és akkor már várhatta a pénzét. Egészen többen rendes egyébként, hogy van olyan szervezet, amihez képest a FIFA egy szimpatikus ügyintézésre. szerepelőt <hállt> Na és itt a sztori az a lényeg a Kuznyecovban, hogy a, a Kuznyacov, ha jól értettem, akkor ő azt állította. A, a FIFA-hoz fordult, és azt állította, hogy ukránként kötötte a szerződést, mint ukrán állampolgár a Diós A ami jogos is lett volna, hogy akkor a FIFAhoz fordul. A Diózsgyőri állítása szerint viszont a Kuznetsov, ha jól értem, hazudik, mert a szerződésen számok vannak, ha jól emlékszem, valami ilyesmi. A... Ez az állítás. Igen. Ez az állítás. Egyébként megjegyzem, nem ez az első ilyen állítás. Nem történet. az volt az állítása a diósgyőrnek, hogy nem árult é. el az UEFA-nak, hogy ő magyar is. Itt az a lényeg, hogy ki hogy szerződik, mindig az a lényeg, hogy hogy szerződsz, amikor alérsz egy szerződést, azon van egy okmányszám minimálisan. Ja igen, de igen, bocsánat, igen, valójában a Boton mondja sajnos az igazságot, mint mindig Boton, hogy igen, hogy valójában a nem állítja, á, nem állította azt se, hogy milyen okmányszámok vannak, egyszerűen a, azzal érvel, hogy nem, áll, nem, nem, nem tudták. Vagyis, hogy nem árult el. Ami ugye egy nagyon vicces dolog, mert hogyha jól értem, akkor lényegtelen, hogy elárult el, vagy nem, hanem a szerződés elővő okmányszámokkal. Persze, hát, nyilván Szerintem, van egy szerződés, te egy te... magyar állampolgára kötöttél a szerződés, vagy egy ukrán állampolgára. Ez valószínűleg tök egyértelmű kell legyen a szerződésből. És itt van egy ilyen vicces történet, a FIFA-nak valamelyik éves jelentésében jött ki egy magyar érdekeltségű dolog, egy szintén volt Diós György jegyzővel, de a történet már kispesti, ez pedig Bódok Tamás ügye volt, aki. aki Akit kirúgtak a Honvéttől, mert nagyon eredménytelen volt, hát ő az egyik ilyen edző az elmúlt időszakban. És amikor kirúgták a Bódogot, akkor én ilyen nagyobb összeget elkezdett követelni a Honvédon, és úgy érezte, hogy akkor ezzel rögtön a FIFAhoz fordul, azzal az indoklással, hogy ő, és, és itt, itt a FIFA is felhőgött, szinte, szinte smiley akarta kirakni a jelentését, mert, mert nem hitték el ezt a jelenséget, és a Bódog azt állította, hogy rá nem vonatkoznak a magyar jogszabályok, mert neki lejárt a magyar útlevele tehát ő német állampolgárnak tekinthető. És akkor ott állt a FIFA választott bírósága, és nézték, hogy jó, a magyar alkotmány szerint egy magyar állampolgár vagy, nem szűnik meg az állampolgárságot, az okmányaid lejártával, tehát vissza is dobták a, a magyar munkaügynek ezt az ügyet. És, és egyébként benne is van a precedencei között, apró jegyzet, de, de azért meg lehet találni. Ez egy egészen elképesztő Igen, szörű. és tegyük az, hogy nyilván nem lehet tudni, hogy hova fog az egész ügy kiukadni, vagy azt sem hogy azt se állítanám, hogy ki hazudik ebben a sztoriban. Van, van egy fél, akinek jobban szurkolok ebben az ügyben, mint a másik és uh, talán azt se bűnel mondani, hogy ez nem a Diós klub vezetése, de hogy... De, de a van most valami állása? Nincsen, mert? őt ugye Győrből egy pár meccs után kirúgták, uh, és, és aztán most semmi. Tehát, hogy valamit úgy is fog egyébként állni, mert szerintem tovább is tartom, hogy szerintem egy kiváló edzőről van szó. Bár én mindenkit szeretek, aki egymás után három meccset megnyerte a DVTK-val. Na no, mindegy, szóval, de ez egy ilyen igazi kis ilyen klasszikus futball, ami egyébként megint csak nagyon jól mutatja, hogy, hogy, hogy azért mégis, hogy is mondjam. Van a fejlődés mégse történt meg olyan borzasztóan gyorsan, mert ezek, ezek azok a típusú történetek, amikről valahogy nem hallani normális bajnokságból, és, nem a, nem a, és most nem az elitligáról beszélek, mert ott nyilván egy, nem is tudom, spanyol bajnokságban kevés ilyenről esett szó, de mondjuk egy osztrák bajnokságban, ami tényleg adottságilag nagyjából meg kéne, hogy feleljen nekünk, ott tesz, hogy ilyen állampolgárság, eleve az, hogy nem is tudom, szezon előtt egy nappal, kirú, nem is tudom, négy nappal kirúgnak egy edzőt, akire addig ráépítették az egész klubot. Utána, fél évvel később pereskednek, a facebook üzengetnek egymástak, vagyis hogy a Diós Györg klubadat is üzenget igazából Facebookon, Ez egy ilyen egészen megdöbbentő. Ez, ez egy színes történet, de mondjuk, hogy a, milyen lesz az, az nba meg a magyar foci most kezdő szezonja, abban a szempontból nem biztos, hogy a leg Vaj, súlyosabb kérdés. Számodan, Vagy... de... Hú, te így akart azzal, hogy és szerinted Ádi hol lesz edzőkúzni a az NBA-ben a következő szezonban? És, illetve azt, hogy szerinted összejön-e az ötödik és kupa győzerem a Diós Györgynek Nekem meg az a kérdés, és e, nem erőntetett az átmenet, de hogy ilyen sztorikkal együtt, szerintetek a fradin kívüli része az NBA-nek az értelmezhető -e? Tehát, hogy van-e van-e van -e azon kívül 12 csapat kell, van-e értelme ennek a 11, 11 csapatnak a, a, a létezések, mert én, én azt gondolom, amikor gondolkodtam ezzel, hogy, hogy, hogy mi, mit mondok ennél a, a résznél, én azt gondolom, hogy, hogy nincsenek ezeknek a kluboknak, nincsenek jól látható értelmezhető céljaik, nem, nem tűnik úgy, mintha haladnának valahonnan valahová, Például a videóton korábban haladt valahonnan valahová, aztán az egészet hosba, lábon nem lőtték egyszerre. Hát azért a kis aztán... szadás irány elég jól, jól kivető a... volt, hogy ez az marad... a visek. Na most. Lárgyek közben az újpest nagyon hasonló irányba indult el, azt nem tudom én a... el. Az idén. Új most az Újpest most izé, hmm. e, tényleg ők, akkor, akkor a molla most már izé, tényleg fél év alatt kifogják nőni ők is a a Magyar bajnokságot. ugye, hogy ez a videótonnál annál elhangzott. Igen, ma például ugye elhangzik, hogy nem fér bele a klu filozófiájába, hogy alkalmazzonak egy 12 nb egyes es gólig jutó játékostak, egy azonban 12 gólt lő, ez nekik nem, nem fér bele, szóval ott is, ott is lesznek majd érdekes fejlálások, szóval hogy a Vradin kívül nem látszik, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy bárkinek lenne olyan célja, ami túlmutat azon, hogy felvegyük a pénzt, és továbbosztuk magunk meg a játékosok között. Jó, azért várja, van egy nagyon-nagyon fontos cél, a semmiképpen ne essünk ki a, már csak azért is, mert a, a... Mert akkor jön a Nihil. Nem csak a Nihil, hanem megvágják egy jó 700 millióval a kasszádat. Tehát ha most arról akarunk beszélni, hogy, hogy kinek milyen céljai vannak az NBA 1 ben szerintem egyébként a Videótonnál és az Újpestnél merem azt remélni, hogy, hogy jelenleg próbálják stabilizálni a, a helyzetüket, tehát hogy valahogy ott maradni a bajnokság elején, aztán kiderül, hogy hogyan tudják elkölteni a pénzüket, mert ugye Magyarországon az egyik nagy fő probléma, hogy a futballban 30 évig nem volt semmi pénz. Megjelent a pénz, viszont nem volt ember, aki tudna nagy pénzzel bánni. Tehát nálunk a nagy pénzzel bánás az egyébként olyas, mint a, mint a bánfi hunyadon a, ezek az óriási paloták építése. Tehát kicsit így működött a magyar futball, és hogy így, így elszórtuk, megmutattuk, hogy, hogy van. De hogy, hogy hatékonyan költsük el, az nem működött. És most a, a, szerintem az idei szezon az nagyrészt arról fog szólni, az Újpesti és a Videoton modelljével, vagy hát Fehérvár modelljével mi lesz. És mi, ne... mi a Videotonak ha mi a modellje szerinted? Mert nekem van erre egy erős gondolatom, hogy mi a modellje. Szerintem Garancsi István lett a, a magyar futball legújabb George F. hemingway -e. Tehát, hogy minden gondolk, azt gondolom, reális hogy reális gazdálkodással próbálnak. Hogy visszatér, egy, visszatér a vállalkozó szellem a, a, az ember ben elég fura módon. Pont egy, az egyik ilyen első nerközeli oligár, Strowman, tök mindegy, hogy hogy hívjuk, személyében, de olyan, mintha az, az ember gazdálkodni akarna pénzzel, és és megnézi, hogy mennyit ad ki, és hogy mennyi a bevétele, és hogy nem fogunk álszaladni. Ugye ott is az az egyik törés vonal, úgy tűnik a videótonnál, hogy van egy, volt nekik egy ilyen, semből semmiből előcsöppent svéd-lengyel edzőjük, aki először majd nem kiejti a, a videótont, más a zenések szerint bentartja, és majd a második szezonban majd majdnem dobogóra vezeti a videót, ugye, ugye a második teljes szezonjában, sőt az első teljes szezonjában a, a csávónak, aki azt mondja, hogy, hogy ő nem hajlandó megfelelni ennek a bizonyos fiatalszabálynak, ő nem fog azért magyar fiatalat játszhatni, hogy legyen pénze, az egyébként Orbán Viktor köréhez tartozó tulajdonosnak. A ja, ebben ebbe maximálisan egyet értek. Egyébként szerintem az Újpest is egy hasonló dolog lesz, tehát ott most lesz egy ilyen e, hát ilyen marxi fogalmakkal élve egy ilyen eredeti tőkefelhamozás dolog, amikor összeharáncsol mindent majd a Móla a Újpesthez. Egyébként ez látszik is, hogy sorra vásárolják a fiatal tehetségeket. Hát és ne felejtsük el, hogy nagyon erős plegykák vannak egyébként róla, hogy egy új stadion is készül, és át fogják vinni a, a, a szuszát a, egy Ugyanazon a buszvonalra, csak valamilyen fokhítelek ott van is, amit állítólag már megvett a MOL. ez nyilván nem, nem állítom, hogy bármennyire is utána néztem, de, a, de ez az új stadion ígéret, ez már nagyon-nagyon sok erő jön nekem vissza. A stadionokról szerintem, egy máskor fogunk beszélni, Egyébként érdekes, hogy az elmúlt négy évben összesen egy stadion épült a most épülő Nyíregyházi, tehát hogy az elmúlt évek a Kispesti pálya 21-es átadása óta nem adtak át ilyen, nagyméretű Hát ez hát, a Covid most... kezdet, ez az ilyen e... teljes gazdasági válság, szerintem szóval az egyik jelen, hogy nem építünk sportlétesítményeket különösebben leszámítva itt a szomszédban az MVM domot ami azóta is... Ami 22-re készült el, jó, mondjuk előbb kezdik el, mint a, a Covid környéken kezdik el, meg a, a, az atlétikai stadion, tehát azért az is... Na mindegy de is, ez egy kicsit messzű, hogy persze a építgetünk mindegy... ezt azt, de hogy de, de, de, de, de nem, nem olyan, nem olyan íromban az az építjük, maradjunk jó, ne ne Tehát nekem a, egyébként, ha már ha, akkor még visszatérnék az eredeti témához, az, nekem az Újpest és a videótan ebből a szempontból lesz érdekes, és mellette van egy ilyen érdekes nekem a következő szezonra, hogy megpróbálják-e tovább csupaszítani valamennyire azt a Patyomkin falut, ami az NBA tabellája. A, tavaly ugye kiesett a mezőkövesdés a Kisvárda. Az a kérdés, hogy idén is ö, melyik kutya lesz az erősebb a rendszerben. Magyarán maradhatnak-e olyan klubok, mint a Paks vagy a, vagy a Kecskemét, akik, akik igazából nem tűnnek úgy, mintha hozzátennének valamit a magyar futballhoz. Nem igazán tűnik előremutatónak, amit ők csinálnak, a, a ilyen szövetségi szemszögből nézve esetleg, hanem, hanem azt lehet látni, hogy vegetálnak, levetett játékosokkal vegetálnak a maguk módján. Ez a kecskére szerintem tökre nem igaz. Hát válogatottat csinálnak. Igen. Igen, ami, am, ami, ami szintén egy kritika a, a finanszírozási rendszer felé, amit az MLS csinál. Egyébként most a, a, abban most nem menjünk bele, hogy ez a finanszírozási szétvált, mert már nem csak MLS-től, hanem az nsu től a Nemzeti Sportügynökségtől is jönnek pénzek, uh -huh. és ezek néha azért kerezdve egy egymást a, a különböző elvárások. De hogy, a, e? hogy az MLS-nek kérdés, Kérdük hogy hiszen. mikor lesz egy idő után az, hogy ha megnézitek az elmúlt négy bajnokságot, vagy három, egy-kettő, négy bajnokságot, igen. Felcsút, Kisvárda, Paks és uh, Kecskemét volt a, a négy. Második helyzetedben a négy bajnokságban. Mm, tényleg. A, én, én azt gondolom, hogy a kisvárda meg a mezőkövesd összemosása, sőt a mező, mindegy, összemosása a kecskemétem, a, a paksel, az, az nem, nem, ezek más kategóriák. Más kategóriák, de ugye. Más úgy, kategóriák. Úgy, úgy szükségtelennek tűnhetnének, mert közben mondjuk a másodosztályban ott van egy Vasas meg egy Szeged, ahol, ahol rendes a létesítményhelyzet, ami, ami mögött... Mi a létesítményhelyzet? Mindenhol rendes egyébként. Hát kecskeméten nem. Az ja, kecsköméten, bocsánat, kecsköméten, néz meg, tennem, hát azt én az ekte. Az imádom azt a stadiont egyébként, hogy Jó persze, de hogy szerintem itt azért azt is érdemes hozzátenni, hogy ezek a klubok valójában ilyen klasszikus rendszerhibák. Tehát a, persze, ez a, persze, nem is tervez, persze, ez persze, olyan, mint, mint ugye a Matrix-ban a Neo, hogy valamely, minden évben jön jól láthatóan valaki, aki, aki, aki, aki így befurakodik befura, a, a nagynak gondolt klubok uh, környékére. De közben a rendszerhiba lett Az rendszer. egyébként, bocsánat, az egyébként a, a, a szerint, szerintem, szerintem az elmúlt pár év, és én ezt mondom, mint már szerintem sokat gyere mondom el ebbe a műsorban, ez tényleg teljesen a finanszírozási problémák miatt, egyszerűen elfogyott az államnak a pénze most már nincsenek igazából nagy klubok a Fradin kívül, tehát nem olyan borzasztóan nehéz befurakodni, mert nincs, nincs a kis meg nagyklub, és akkor befurakozott közé. közé. Nem, amit mondtam, a Fradin kívül nem és értem ezt És hogy az igazából azért van, és akkor jó, hogy rávezettél egy kicsit erre a gondolatra, hogy Ugye az mb 1-ben 12 csapat van jelenleg, ami szerintem egy borzasztó rendszerben ráadásul hármat játszik minden csapat, hogy meg legyen a megfelelő meccszám. Uh, ami ellenben tök igazságtalan, mert valaki kétszer játszik, uh, otthon másikra szemben, ezért mindig sokat tud jelenteni, uh, meg az egész ilyen adhok jellegűnek tűnik, tehát nem, nem érted, hogy miért háromszor játszanak. Uh, Megteszem valószínűleg egyébként azért, mert az MRS szeretett volna több új Fradi, de most mindegy is. Uh, és, uh, és uh, konkrétan nem létezik uh, közé. Tehát, hogy nem lehet egy ilyen típusú bajnokságban értelmezhető, hosszú távú szakmai munkát végezni. Mert, mert nincsen meg az a tér, hogy amit egy, amiben egyébként az MTK fantasztikus volt, ugye, uh, és mit ad Isten pont a 12 csapatossá vált egynek uh, 1-nek ők az egyik legszomorúbb története, mert az MTK klub filozófia az volt, hogy felhoztak a Sándor Károly Akadémiáról jelentős mennyiségű fiatal játékos, hogyha volt egy jó generáció, akkor egyébként még akár be is futottak, mert mert itt tök jó jók és játékosok voltak, őket szépen elkezdték eladogatni, ebből befutott valamennyi pénz, jött a következő generáció. Ez ennyire nem volt exaktos a TK-nál, nem váltogatták a koncepciókat. Várj, bár, bár, hogy bár, bár, bár, a lehetőség. bár, bár, bár, hogy bár, bár, bár, hogy megvolt a lehetőség, hogyha van egy jól láthatóan éppen, éppen felhozott, vagy összevásárolt, de éppen felállított kereted, akkor ez egy középcsapat legyen. Egy, egy éven keresztül úgy benyelték, hogy jól van egy 8.-9.-10. helyt a 16 csapatosba össze lehet hozni. Most egy 10. hely az azt jelenti, hogy épp hogy nem estél ki. Dehát nem létezik közép, mert nem lehet azt mondani, hogy oké, okay, ennek a keretnek mi adunk egy kis időt, és hogy lehet, hogy most egy, most egy kicsit unalmasabb ö, ö, szezonunk lesz, de a következőben, hogy összeérik, felnőnek, esetleg még tudunk hozzáigazani, stb. stb. stb., akkor jók lesznek. Most ez a szint, ez azt jelenti, hogy igazából a dobogó alatt mindenki a kiesés ellen megy, és, és, és bárki kieshet. Nagyjából ja, ez is történt az elmúlt években, Télek, tényleg ez a középmezőny. Nem csak az volt a kemény, a közép, hogy megszűnt a középmezőny, hanem, hanem ennek a, a szövődményei. Tehát, amit te is mondtál, hogy nem lehet beépíteni a fiatalokat, de a rendszer elvárja, hogy fiatalokat építsél be. De ha beépíted, akkor kockáztatod a benmaradásodat, kockáztatod azt a finanszírozást, amiből egyáltalán fent tudod tartani a csapatot. És ez egy ilyen önmagát gerjesztő dolog, ami ami nem, egyszerűen nem lehet előremutató, mert folyamatosan kell játszanod, hogyha nincs elég pénz. Na, és tegyük hozzá, hogy ebből jön ki egyébként egészen csodálatosan a, a, az, hogy miért, miért tud például egy paks is, vagy egy kecskeméti is mert ott, ott jól láthatóan kevésbé van ilyen típusú nyomás. Tehát eleve kevesebb pénzük van, különösen a kecsónak kevesebb pénze van. Nincs meg ez az állandó görcs, nekik az is csoda volt, hogy feljutottak az MB1-be. Különösen nem, nem, nem omlana össze a klub, hogyha, hogyha kiesnének az mb 2 nem. Mert, mert, mert megvoltak, ott eredetileg fel se akartak igazán eljutni, vagy legalábbis nem ilyen tempóban. Hát az első ezt az anyagba jutnak fel? Igen, tehát az MB3-ból fel. A MB3 -ból ból megért... tattak, igen, igen, igen. Nagy tehát nehezen, egy... nagyon nagy nehezen. Ja, igen, nem bajnokként. Visszalépés után, igen igen igen, igen, igen, igen, igen. Tehát azt hiszem, hogy konkrétan csak a harmadik helyet értik el az MB3-ban, és... vagy nem, bocsánat, a második, második. helyet, bocsánat, igen, igen. És ö, egyből másodiként fejlődtek, és mindenki simán kifognak esni, és, nem, és, és szerintem ez a, ez a típusú tétnélküliség. Ez, ez nagyon sokat hozzá tud tenni az ilyen paks és kecskemécszerű csapatokhoz. Szerintem lassan forduljunk rá a, a, a hajrára, a mérkőzés hajrájára, vagy a kígyó a, a hosszabbításra, ja, az vagy a nem tudom mire, és az, azzal szárjuk le, hogy, hogy tipágesünk egy kicsit nem túl komolyan véve, persze magunkat, hanem nem lehet magunkat vádolni, hogy ki lesz a, a bajnok, tehát hogy Például ki végezhet a második helyen, lesz -e egy újabb ilyen elő, előrukkoló, nem tudom, story, mint a kecskevés vagy a, a paksé. Kik esnek ki, és kik jutnak föl? mink a legutóbbi kérdésed leginkább a, a pistát érdekli szerintem. Hát azért ez kicsit szomorú tegem is. Igen, az előtte lévő kérdésedeknek kiesik. Ki? Igen, Na. igen. Hát az, hogy ki lesz a Botti, az például föl sincs írva a papírra, mert szerintem de a, a. ki lesz, az nem az, azt jelenti. Nem, az, az, az, az, az vagy az ki lesz, föl? és akkor utána ilyen és Ki lesz, jenne, és akkor azt de ki lesz a kell... bajnok? Hát de most fel kell tenni a kérdést. Emlékszem, mert még a 2010-es évek elején egy csomószor mindig azt néztük, hogy az a bajnok, aki a videóton mögött végez. Mert ugye a videóton annyira kimagasodott, emlékeztek? Volt egy ilyen pillanat, hogy á, igazából a második helyezett volt a bajnok, mert. most mert az történik. Jó, de hát mi, és ha lesz a második? Sajnos akkor a felcsút lesz a bajna. Egyébként én szerintem a videóton bejön másodiknak idén. Szerintem meg lesz egy olyan pillanat, nem biztos hogy idén jön el, amikor a, a Fradinak a, a, a, a meg a... most egy kicsit megrekedt az a projekt, én azt gondolom. Tehát, hogy most, most, most ott van egy komoly zavar szerintem a térben. Uh ezt nem fejtjük kömmilyen. Szerintem lesz egy pillanat, amikor valaki el fogja kapni a Fradit Igen, de nem mert nagyon rosszak a csapatok, és a Fradi nem tűnik annyira rossz. Egy irálisnak tűnik, hogy ez idén legyen, mert senki nem áll össze semmilyen szinten. Úgyhogy szerintem a Fradi lesz a bajnok. A második szerintem nem a videótól lesz, hanem a Debrecen. Szerintem is a Debrecen érdekes. Ezeket fölírom, aztán majd szembesítjük magunkat pár hét Hát a legendás Csepregi botot javaslatok. Az én típjeim soha nem jönnek be De szerencsé az egyébek se. Pont most nemrég sport fogadtam, megint gondolom mindenki sejtő, hogy milyen eredménnyel. Na jó, és ki lesz a két kieső szerintetek? Hát én hazabeszélek, úgyhogy nem mondom, hogy Adiós György, de egy kicsit egyébként láttak rá esét. Szerintem egyébként a ki legyen? -e nagyon, nagyon komoly, szerintem a, a mezőnyön értembe, hogy a, a Diós győr, a Kecskemét, az MTK, és a két feljutó is a Nyíregyháza, meg a Győr is. Szóval ebből az ötből szerintem kikerülhet. Valamelyik ilyen szerencselovag most szerencselovag alatt értem mondjuk a, a Diós Győtt is, meg a Kecskemétet hát is. Valamelyik, valamelyik nem fogja megúszni a dolgot. Úgyhogy, szerintem a Győr úgyhogy, Szerintem az MTK és a Nyíregyháza. Hát a Nyíregyháza az... Ott egy MTK Nyíregyházát. Szerintem egy sajnál nem, de, de, de o, o, ott sem látszik én egy, az egy, én, egy, én egy Győr, Győrre mindenképpen tippelek, és uh, nem tudom. Tudom, hogy legyen egy paks. Hú, Ezt el tudnám fogadni a paksot, egyébként szerintem nyíregyház a kecskemét, szerintem lesz egy ilyen, működni fog a stadionátok, ha új stadiont kapsz kiesel, és, és működni fog a, az, hogy a kecskemét ezt, ezt nem tudja tovább húzni, amit csinálnak, ott el kell fogyni a... És azt, és azt lehet mondani, hogy a Józsőr helyes kupa győzelem. De ezt minden évben mondod, és soha nem jön Több be. Több mint tíz éve is egymást ezen a de, kitúrjában, és mi most, már, most már ilyen belsős mindig, mémé változat, hogy röhögnek rajtam, amikor de ezt kimondom. De, de lassan mi fogjuk kimondani. Egyszer össze kiírni, fog jönni. Zé, nem, pólót csinálunk bele lassan. Én azért tippelek Ö, egy feljutót is, hogy Vasas Kispest. <gül> <gül> Figyeljétek meg. De ugye a, a, a, a feljutásnál az van, hogy idén volt először, hogy két esélyes feljutott. Tehát, hogy két olyan, aki... Még olyan nyíletháza nem volt, esélyes, ilyeséges, ez hülyeség. Ja, hülyeséget mondtam, ha a vasas kispest az MTK-nak ki kell esnie. még ezt összekombózom majd. Szerintem a vasas feljut, és lesz ott egy ilyen meglepetés feljutás, Tehát hát ilyen Szeged, szeged, nem tudom, szerintem Szeged. Szerintem hát most idén nem adják szeged. le a végén. Igen. Az jó. Szerintem nem adják le amúgy Vagy hát, szerintem még kettő ugye, külön sztori ebben a szempontban. Áldi? Jól van. Én a vasasra tudnék tippelni, gondolom még egy, egy hát így egy szezon megint feljönnek aztán mennek a helyükre. Mint egy falat kenyér kellene. Én a másikra benyomom az ajkát. Ó. Na. Szerintem akkor ezzel a tippelgetéssel zárjuk is le a mostani adást és jelentkezünk két hét múlva? Igen, igen, köszönjük szépen, ismét. még nem tudjuk, hogy miről fogunk beszélgetni, reméljük akkor már élőben. Téma lesz. Téma az az biztos. biztos, hogy lesz. Na jó, van, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.